Ta asteko zenbaki batzu zenbakiaulenik mila berehun eta berogeita hamar. Zenbaki hau berri da eta pasaden asteburuan ahunditu da oraindik gertatu den itsasunzi ondoratze baten gatik. Badakizo zerta za na izen, urte astapenetik mila berehunta bergeita hamar pertsona, hil edo desagertu baitira mediteganeoan. Aste buruntan, bosteun balitaizke beraz kolpez desagertu direnak libiatik ateratzen zen itxasontzi batean zirenak. Eta sasoin berriunek ilan, aro edegarekin, batzu joiten dira ondartzarat, e, bronzatzerat bainan, itxasoren lasaitzarekin, Gehiago ere dira e, saiatzen direnak eskapatzen gikoa da Gerozta gehiago beraz itsasoaren trabeskatzen saiatuko direnak urtero gertatzen den bezala istripuen handitze agiskoarekin. Oroitaraztea garganzitsu euditu zait behintzt. eza handzteko egunero jendea meditegane bat trabeskatzen saiatzen baita, Izan nini aur eldu edo tazaharrak gerlatik uruntzeko eta ez uh, errekor bat edo marka baten gaenditzeko, eh? batzuak uste duten bezala iduriz. Beste zan bakia hau ere, haipatzeko aztu deusik ustekorik lehenago korekin, lau hogei zan bakia. Egun baten badut ere, aipatzen dautziet. Aktualitatean baita, kanabisa legeztatuko baitu Kanadak 2000a ta amazazpian gaur jakinarazi dute. Ondolko urtean beraz, Kanada marihuana, Kanadan marihuana ejetzea legeztatua izanen da. Zergatik, lau hogei... 20 Englishes, edo Amerikajez, Ameriketan baita berezikia uospatzen, atzo zen iduriz kanabisaren nazioarteko eguna. Apirilaren ogeia, hots. eta zergatik lau ogei, ebe atzaldeko lauak eta ogei momentu oberena baita iduriz kanuto baten ejetzeko. Lana finituta, eta lau hogei zembakioaren inguruan, nazio egunaren inguruan, aldarri kapen eguna ere bihurtu dute, legeztatzearen uh, inguruan, baita ikerketa desberdinak eramaiteko ere, eritasun batzuen kasuan laguntzen ahal baitu, tartean ere minbizia. Lau hogei zuen kultura pertsonara rentzat berasea nahi inautzien gaur, afari importantetan ateratzeko lakoak baki zuen, beti bizikiuntza baitira. Telebistako putz hutsa utz? Irratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Pausa musikal bat egiten dugu. Eta ezink eta ondutik beste bidroga ipatuko dauzkiziet legalak hauek txokolatea eta xare xozialak ezk eskatu ezta loturarik bien artean Orain aldiz zeien taldea haipatzeko taen ordua da frances taldea da hau eta bimilata bostean sortu zen uh, taldea hau, Albert Dupontel aktore eta filme egileak galdegin zuen musikari batzuei zuei bere filmabatzen zat musika sortzea eta ortik yen talde sortu zen tarteko ditela le cor noir désir taleko bi oi eta gaur beraz ze taldea donostiari izango da bolada txarrean komiki kontzertuaren zat. Zine kontzertuak egiten diren bezala, filme bat edatu, soinurik gabekoa eta ondoan, beraz, musikariak zuzenean jotzen dute Hemen ber ideada, baina komiki batekin. Zoi entalderen zuzeneko musikak, beraz, Tierrimura eta Jaskal en bolada txarrean, edo hovan move, komikian oinaharritu oin irudiak lagunduko ditu, beraz, musikak. Iko garri berezi baten zatik Zordua xarri zazpia et herditan, dolostian ezt aberantegi intsaau gondoko kultur etxean. esatiba beraz joan taldeak proposatzen duena xagido Donostian ikusgaientzungai irakorgai komikia beraz zuzenean pantaila hundibatean edatzen baitute eta ber momentuan musikariak pean segitzen dute istorioa ez bozinoz ikusiolakorik entzuko ikustekoa da hau xarri zaspekt eritan txaurondoko kulturaetan aski lasterre mailatza erditzutan luzo aldean izanen dira Gue t referredzo und guzt. Ni,丈, Itz taputz. Musican gira ere laster zurekin Fred Berouette boltaia euskaltaldearen azken diskoa orkesteko bainan itzeman da utziete Emen bi droga montal. Lenic titulua Riga Rivat Berian goizuntan. Arantza ikusuri. Gaiten itlankidevatek. Be es, ezta kitzergatik bentzatduen interesatzen alinduela Bon, bai Boste hon txokolate tableta lapurtu zitu elakoan gizon bat atxilotu dute. Bentsa, Euskal Herrian gertatzen da hori. Joantzen edo pasaden hastean boste hon txokolate tableta lapurtu zituzten mendaroko txokolate fabrikat bat taike eta atzo ustezko lapura beraz atxip, atxilotu zuten, ertzainzak errian bertan atxilotu zuen, eta pentsa, Iruriz karrikak poliziaz beteak ziren, zibilez jantzitako poliziaz ze afera sortu duen gaizo gizonak, bosteun txokolate plaka lapurtza gatik, preso egon beharko du berdin, hau ere drogatu bat izan behar zen, xare sozialei ere, pentsarazten dit gaur egon jende haini z bezala drogatua den horietako bat azkenean txokolateak ere batzu guz egunero uh, txokolaterik gabe bizitzen. Pentsatu gogoetatu zuen txokolate kontsumuan olakoa den eta zeinetarako zeinetara ino atxikitzen aluen atxikidattzen ahaldu zienan txokolaterik gabe. Zeitasuna dituta aipatzea espaitu txokolaterik ja oraindik egun horizan behar da. Eta telefona sare sozialak sustt goizetik asten den adikzioa jatzartu bezain laster batzu hemezortzioama bost urteen artean inkesta baten arabera egiten duten lehen gauza pisa egin naintzen Dibidez Facebooken konektatzen dira ikusteko, ikustekoea norbaitek zerbait erranduen, berak eman duen argazkia ze dokumentatu duen bideoa eta bar eta, Les tweets, les likes, les messages provoquent dans notre cerveau une réaction positive car il flatte notre réputation Chacune de ces notifications stimule dans notre cerveau le système de la récompense qui est aussi celui de la dépendance eta bai isakurreii uh, uh, formakuntzak edo hizkuntzak egiten zaizkion bezala sari bat eskaintzen da eta behar bat bilakatzen da sustut. Automatismo bat zigargeta bezala bideo honan espicatzen duten bezala azkenean automatikoki ere telefona hartzen da edo dugu hamar minuturo, Op, begiratu zer badeen deus ez da deus uh, normala da usaian bezala edo bainan ohitura bat automatismo bat bilakatzen da eta zigarreta bezala shakelan dugu bainan momentuz ez da debekatua gure xo, xare sozialak begiratzea ostatu batean garelarik lagun batekin kafea hartzean zigarreta ez bezala Itz eta putz horidennak eganak orain zuritza musikan sartzen gira euskal talde batekin gaurflet bigguten. Hori da bai, gaur zumai alderagoaz, voltaia talearen isko begiaren ezagutzera. eta lea iru musikarik osatzen dute. Unai eizagirek basua eta hautean, John Duranek, baterian eta John Brancamontek gitaran. Gipuzkoaren bilagen diskoa joan den azaroan aterazen medusa izen burupean. Hameka kantuz osatzen da eta gaztain estu joetan gabatua izan da grises taleko eniaut gaztainagaren gidaritzapean. Lana, mauka musikagintza zigiruarekin kaleratu dute. Melodia eraginko gez Josie Disko honetan Stoneraren eta punk rock doi nioen harteko bikaina eskaintzen digute Tarteka, art rock gitarra kutsua ogoitara zizere Disko zuzena da hau, seksio eritmika inartxua eta zati instrumental pare bat genuta pausatzeko aukera gutxi eskaintzen ditu Erritmoa laketak ere, bizikiongi eramanak dira Qs, Queens of the Stone Age, Sharon Stoner, Kuraia Baina nire Led Zeppelin bezalako talei pentsa daiteke. Hala ere, bi urtez, tale gazte honek bere soniupropioa eta salean dana bat lohtu ditu nik. Beren kantuen hitz eta analiz, gai hain hitz aipatzen dituzte. Bahneko sentimenduak, genero indakkeria, kritika soziala, faltsukeria, amoioa, zazpikantuz osatu lehen maketa duela demora batzu atera ondoan, beren ustez lan profesionalagoa loktu dute gainera. Diskuaren azalari dagukionez, Immanuel Sesma zumaiagar duratu da lan guziaz, horts, talearen logoaz, kamisetetaz, posteretaz, eta Ba Azalean, Alexander Semenoz biologo erhusiakaren argazki bat agertzen da. BOLTAIA taleari eta disko berri honi buruzko seetasun guziak boltaia.bandcamp.com atxemanen dituzue. Nere aletik, bertzerik ezen zuleak. Elduden aste arte usen zaituzet, disko untatik autatun zidan kantu honekin. Ez dugumen egingo. Zuekin zumaiatik, BOLTAIA! Baltaia taldean zuten zenuten eh, sumaiatik eh, eluden taldea eta bere azken diskoa, orkesten zuen fret behuetak mile eskerre eta ondoko haste arte horretarazten haste, otziet haste, kronika hau eta emankizun eh, nau eh, osoki entzuten alko duzela ere bi artik entzina xarean euskali ratiak.eus web hor bat dituzie eh, desberdinak eta tartean ulertuzie itzeta putz Irratxaioaren, e, besaila, irratxaioen duzi, eman gizun guziekin, hori egana. Laster, aldiz, maite lopai gurekin izanen da, bede iditziaren e, tartea ukanen du, Europako legea ipatuko du Panama Papersen aferaren ondotik, eta aldiz gure gomita, Juan Cruz Lakasta Euskal Herria irratiko kazetaria izango da, Nafarroan Euskal Telebistaren emisioa gelditzeko agindua emandu Espainiako gobernuak... Baina ez du berak erabaki hori Nafarroako gobernuak galdegin baitzion. Manera batez, ez, alderdia berazelarik buru Nafarroan salaketabat pausatu zuen. mainen gainera gordezka, hori dena espikatuko doku, Juan Cruz Lakastak, Lasteran artean bostak eta erdi euskal irratietan berriak zurekin bernada Euskal Autonomia Erkideguan bosak oai egiten balide Eusko Alderdi Jeltzalea Deltzalea aitzinean ateralitaike hunen ondotik EH Bildu eta Podemos, hok biak berdin jori akusteat emeiten du Euskal Irati Terebistak eginduen inkestak, Eusko Alderdi Deltzaleak hogoita zazpior dezkali iluzke, Podemos eta EH Bilduk ama bosna eta bestalde nahi duten lendakari bezala, aitzinean da inigo kulu ondotik Arnaldo Otegi. Shiberoko Bortu Sindikatak diru gutia gorekin itzulikatu behar eta buxeta egitean hori konduan hartu behar, gaiartino europatik ukaiten suen diruaren laurdena, baizik estu altzatuko, horrengatik laborariak kariuago pagatu behar kodute, cavalen edo bortu xaria, mendi sindikata eta bortuen entretenitzezas eta iratiko turisma guneaz arduratzen da. Dantxarineako bentietako nausiak kexu frantzian izan azken atentaduen ondotik Dantxaria zerkatzen duten bibidetak bat hetxia behitu prefeturak segurtan suun arrazoinez Dantxarine zerkatzen duen bidezara mostuada horrek trafiko arazoake ekartzen dituela diote bentietako nagusiak eta ere Santiago Bilares urdazubiko hau Munduko musika entzuinga izanendamie hitzen Le Bonjour d'été festivalian lehenaldia hori antolatzen dela maiatzaren 13tik 31erat iraganendamie hitzeko toki desverdinetan konzertu hake batzu izen batzua aipatzeko Chucho Valdes edo Bachir Marcalife Eruk bian, baijonak final txartela antxu matematiko kilordezake bihar berean, sekulan narbonan, irabazten balu, narbonak ez du gauza hondirik diokoan, xelkapeneko erditsutan da, BOO aldiz etxian hariko da biharatxean, ex askena erresebituko du. Goizberriko gomita zuzenean euskal Euskal Moneta Elkartearen bilzarnak gusia iragenen da ustaritzen larun batuntan, euskoa zarduratzen den Sebas Christi ostira lehuntako gomita. Galderak egin, Goizberriaren Facebook edo Twitteraren bitartez. Ostegun untan Jokoskap pos sai joan eta baliatu zigandeuntan berezkoan binakako finala jokatuko dela pilotari eskainiko diogu saio berezi bat. Finaleko hiru protagonista gurekin izanen ditugu, Philip Biel batzitsaadkazu eta bisintso Bilbao igandeko partida favoritoak, xapelketa bera bakotsaren genuaa berezkoen aktualitate guzia jogatuko dugu zazfiontatik goitik. Zuek ere saiohtan parte hartzeko, galdera edo egiteko, telefono 0-5-5-5-0-0-bat, edo bestela mailez yokozkampo-abildua euskaligatiak.info, twitterkonduaren bidez ere yokoz azpiko marak kampo helbidera iratziz. Yokoz Kampo ostegunetan, zazpietatik zortzietara zuzenean euskaligatietan, errepika ostiraletan atxaldeko lauetan. Escourbeloak. Beloeroa. -be Escourbeloak. Egun honen toulé Fidelak, Escourbeloak, hilabetearen azken à Rennes bezala etortzen bila, et ratiaren animatzera arratsiko belerazietan eta erepika il avait à Rennes lenas teskenarekin beris bererazietan. Aujourd'hui on essance elles douben ashtelenian sien itzeta it put itzeta it put itzeta it itzeta it itzeta it put itzeta it it put pu pu pu pu pu pu pu tutki zeta pu it it put itzeta itzeta itzeta Rentxaren itzuri bat lehenik, eta ondutik maite lopai itza, eta berrian, bebernaetak aipatzen zuen lehen gaia, hemen ere gai nagusi ea jota kirabaziko lituzke eusko lege bozak, gaurko ogeita zazpi ordezkariei eutxita leia estua beraz liteike atxibildu eta ahal dugu Podemosen artean ama bosna lege biltzarkide lituzkete eitebek argitaratotako inkesta baten arabera berrian beraz sehetasunak inkestaz eta bestalde ustailean geldituko dute endaia eta Paris arteko gaueko train servizua Palombe Bleu edo Endaia eta Paris artiko treina, Baionako geltokian agertzen da hor berrian hau bere izen ordea zergatik ebe simpleki errenta garrita sun falta haipatu du frantziako gobernuak argudio gisa beste gaietan berrian hauzibat eh, giro instituzionala oso ezberdin adela Espainiako Espainako rezerkiaren aurkako txistuak Zitarat berriz ere, horrez izte berdin Espainiako kopako jasko finalean izan ziren txistukadak Iker ditzala agindu dio zitegi nazionalak Fernando Andreu Paileari Bartzelonan egintzen futbol partidan Gaua zutik erria ernatzeko edo nuit debu haipagai pare euskaleriko hitzan uh, irakur gai duzue eta bestalde argian gai nagusi uh, gai berezibat kup alderdiari egura kompresa tradizionalaren ordezkoak bultzatzea gatik. Uh, kompresak edo behemazten hilabetekoak uh, kontrolatzeko saiesteko erabiltzen diren produktuen inguruan lege bat proposatu baitzuen kup alderdiak Eta Kataluniaz, Kataluniako alderdiak. Eta titulu honekin, emakume gazteek seksu osasunen bizitza OBEA izaiteko. Dekinez, han eskoletan informatzeko informatz, informazioa ekartzen dutenak, enpresa pribatuak direla eta azkenian produktuen enpresak dira hor egiten eh, dutenak. Hori uh, eta beraz, or, uh, proposatzen zuten hartatzeko zerbitzuak derrigorezko bigaren eskuntzako ikasleei egitea oiek erakastea. Beraz, informazio hori eta beste alternatibak ere proposatuz. Benzatzen alduzien bezala, erreakzio hainitz sortu ditu horrek xare sozialetan eta bar argian irakurgai. Se eta son gehiago rentzat, iritzi bat hemen lehena emana ere loturarik gabe haintzineko gaiarekin. Odolaren hiriburua, Joanes Etxebagiaren e, iritzia hemen, mauleko iltegiaren aferaren ondutik. Eta beste e, artikulu bat ere, jontornerena, podiomeko modeloak neska zein mutil, hor deia maiz luzatu dugun proposamen bera egin du, haman marije ruk txihindulari eta txeringulariak bodiometan irabazleen ezkereskuin etorkizuneko ziklista belaunaliari leku egitea eta gehiago ez igotzea obiektu edegaren egola, besterik jokatzen ez duten emazte eta gizonezko oiek, beraz proposamen zehatz bat hemen usaiak aldatzeko. Zeta puntu eusen Zergak ipagai Zergak emendatzen dituzte garazi baigoriko elkargoan eh, el barkatu investizamenduei buru egiteko. Gazetan xeretasun gehiago aski pisinaren proiektua delarik eta bestalde bagoazeko fleuriko, bagoazek barkatu fleuriko presoek pairatzen dituzten mehatsuak salatu dituzte kartzelako baldintzen okertzea salatzeko presoek hainbat protesta burutu dituzte eta beraz bagoazek hemen bere sustengoa du zuzenderitzaren aldetik jasan dituzten mehatsuak salatuz gazetan aipagai eta media bazken aldiz Nafarroaren eguna eta etxauzia elkartea Nafarroa oorean hemen tituluarekin artikulu berezi bat media bazken eta bestalde Uh, el Barri beste manera batez ikusteko helburuarekin festival bat antolatzenute angelun. Otrem handi deitzen dena, aste uh, buruntatik uh, maiatzaren lehena arte, El Barri bat duten pertsonen talentuak aurkeztuko uh, dituzte, Hemen eta bestalde hinkesta hau... Uh, berdintasuna Tashuna karriketan... Ze karriketan bizisiste... Zuek, Gogoetatu, Edmond Rostan, Jean Jurez, Boris Ravel... Bainan ez dira hainitz, Simon Vei, Ignasi Echabe... Edota Simon de Beauvoir... Uh, Frantziar karriketan... Uh, Eguneko bi bakarrik emaztean izenenak dira... Hortaz beraz artikulu bat media bazken... Eta bestalde zu duesten titulu gusi, akitania, limuzen, poatu, sarkant, eskualde berriaren zat, ekainaren ogeian aterako da e, izena, eta hemen bexe eta sungiago proposamenen artean zu duesten. Hinten xabarin baduzie, iritzia horrein zuritza maite lepaia. Diala bi haste, Panama Papers izeneko afeak jakutsi du nula abe atxak presien egiteko ben sozen gordatzeko. Heventi goiti holako afeak estia habo agerteko prentsan. Igan hastian, kajiki xilka bostkatu da legebat Europako Parlamentian, suintan galteginik den afeetas segretiaen atxikitzia. Heventigoiti e paile batek jabakiko du eia afea interes publiko edo pribatia denez eta prentsai zabaltzen denez edo es. Bos tehemila izenekin peticione bat izanagatik deputatien ehuneko hiutan hoitahama saspiek alde boscatu die. Nasioarteko enpresa handiek indarrak orro oro esaidutie deputatien beran ganatzeko. Heventigoiti. Europako hogeita surtsi estatiek neurie hartu beharko dutie segretu legiaen aplika Azteko eta amandak pakar Azteko segretie salatuko dien er. Prenxada hunkiik izanen legihunekin eta kaxetaritza lana trabatu beharko luke. Europako parlamentien buskatu den legiaikin egun etzen agertuko Panama Papers afea Esizeta eo xagari xaleko mediatoran afea, edo oanue, Volkswagen autoen trafikatze afea. Hotx, ondorio e sinago laria du lege izanen beitia, reporter san frontiere, kaxetalaien alkartiake, gogorkiz al du. Eta sereran politike alderdien Jokamoldiaz. Europako eskuniek proposatu legea, Bozkat beti eskerekoek salbi eskerreko fronteak eta berrdeek. Mai telepai 1000 esker zuri laster, Euskal telebista aipatuko dugu Nafarroan e, gelditzea emisioak galdegin baitu Espainiako gobernuak bainan, Nafargoako gobernuak galdegin baizuen UPNeren gobernua zelarik re aipatuko dugu. Anartean Kantu berri bat edo bideoklip berri bat entol sarmiento taldearena ere inen landatu zabaldu deitzen da. Uh, Joseba Sarionandiak idatzi ditu itzak eta Ines Osinaga ere tartean kantari. Gauztako beto eginezean biziere, ozta ozta atzo koaziek galko frituak, galko aziek biarko duztak. Zabaldu Tol sarmientoren azken bideoklipa sarean ikusgai duzien na seiak laurden guti gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Nafarroan euskal telebistaren e, gelditzeko agindua eman du a Ispaniako gobernuak, baina Espainiako telekomunikazioak uh, edo ministeritzak hori uh, galde du Nafarroak egin galde baten ondotik. Obikiran, UPn-eren gobernuak. Juan Cruz Lakastak, azetariak gurekin dugu. Arratxaldeon. Arratxaldeon, Arantxa. Badaolako naaste borraste bat, ega da, astapeneko eh, mesua hauzen, Espainiako gobernuak galdegintzula moztea, baina Nafarroak galdeginik eta bereziki UPn-ek, eberaz. Eh, mm, ba, ikora pilatxu samarra da. Titularra zutiozuna da, ezta? Espainiako gobernuko industria ministerioak agindu du Nafarroan etendadila Eteberen emisioa, eta hori oso larria da, ezta. E, ja, bere horretan oso larria, da, hori ulertzeko, bigarren titular bat dago, eta da, e, agindu hori dator, mm, UPNeren garaietako Nafarroako gobernuaren eskaira dozalaketa banten karietara. Mm -hmm. Baditugu, bi, noraitere horren erantzuna da, eta ja, baditugu bi titular. Hirugarren bat ere eman daiteke, eta da, e, garaiaietako alorreko kontsailariak, Sanchez Demoniainek, Ezkutuan gorde duela, salaketa hori orain arte. Nafarroko gobernuan aldaketa gauzatu zelarik, UPNek ek etzuen hori aipatu ere egin, inoiko inongo ordenagailutan tiraderatan, erregistrotan ez dute topatu horren berririk, eta beraz, upn gobernuak ezkutu ka, Mm -hmm. e, jokatu du alor horretan eta iru titular dauzkagu dagoeneko eta laugarrena laugarrenat hori desarroiatuko dexorreia, du batez ere gero ongiru itzenbaz aizu da e, zer nolako itxukeria, tema eta, eta jarrera antidemokratikoa daukan UPNek ek eiteberi eta beste zenbait eda bideri hor lehenik erraiteko beraz UPN-ek egintzola xalaketa hori gordezka fer, e, transizioa egin utelarik ez dute azkenean argitu eta horrein arte ere ez dira gertu paperetan menan xalaketa ofiziala da, egiazkoa mm -hmm. da, eh? Bai, dara, baina zorionez, bulta dauka. Eta hor da torre, lehen da Ez ta, Espainiako gobernuak agindu hori emandu, baina e, egungo gobernuak, Nafarroko gobernuak bertan bera uzten badu salaketa agindu hori indar gabetzen du. Ta beraz zorionez lasaigara Iruñerriko mm -hmm. Euskaldunok izan ere, e, eukiko dugu EITB, lurreko telebista digitalaren bitartez ikusten segitzerik. Mm -hmm. Beraz hor, ezan da, erandu, eh, horrengo gobernuak, hori ez ez zuen Nada, no? Bai, dagoeneko iragarri du eta itxura guztien arabera ezta arazorik izanen orren horren karietara e, akaso analisi berezia merezi du upn joka erak. ezta erakusten baitu, agerian uzten baitu Madrigo gubernuari eskatzeak ETB-ren emisioak etenditzala eta eskutuka aritzeaak eta ba agerian uzten du Zernolako jarrera euki duen EITB-rekiko eta oroar euskaldunekiko e, UPN-ek maize esaten dugu, Nafarroan erregimen bat pairatu dugula urtetan eta au horren erakusle ezinobea da. Zergatik dio dan hori? Bueno, nik esanenuke honek bi plano dituela. Batetiki ideologikoa, zentsura ideologikoa da. Erraza aski eta zailtasunikabe eta oztopori gabe ikusten alda e, Ipar Eskualerrian, komparaziora EITB. Mm -hmm. e, baina e, Espainian ere kantabriako edo herri erkidegoetan, hau da Euskal, Euskal Herriarekin muga egiten duten bi erkidego horietan arazorik gabe, ikusten alta Euskal Telebista. Ze dago Nazarroan, bada e, UPNek ez duela bate egiten egiteberen hildoeditorialarekin, batez ere lurraldetasun eta sunaridoak ionez, Euskal Autonomia Erkidegoko, Telebista Publikoak e, ematen duen e, markoarekin, eskaintzen duen markoarekin edo irakurketarekin, eta hori etzaionez gustatzen, erabakitzen du, edo setatzen da, ematzen da, ba, hainbat eta hainbat nafar, eta ikusi nahi duten hainbat eta hainbat e, nafar, bada itzalpean uztearekin, e, el deberri ahoa estaltzearekin eta hori venezuela gertatzen delari konparaziora Nafarroako eta Espainiako eskuin politiko eta mediatikoek behin eta berriz errepikatzen dute zentsura dela eta hori eh, erregimen autoritarioa dela eta diktadura ba dela eta mm -hmm. Bazterraguetan gertatzen delarik ez paralelismoa bistakoa da eta gero honek eh, badauka beste alde bat eta da soziolinguistikoa, eta hori ere oso gogoan hartu du UPnek izan ere badakizu Lurreko telebistatik Gitararen bitartez, Etebe bat, Etebe bi eta Etebe iru e, ikusten aldirela. Hau da, iru kategorietatik bi euskarazkoak direla. Eta aspaldi egintzuen e, upene kalakoa puztua irunerrian, hiriburuan farroako e, biztaleriaren erria pilatzen duen eskualdean, euskarari bidea izteko, edo zehatzago esan da, edo modu teknikoagoan esan da, e, aurreta gazte txoentzat e, e, sozializazio erreferente izan daitezkeen e, ikusentzunezkoei ateak itzekoa, ezta? Mm -hmm. e, ustez hala transmisioa eta euskaldun osoen no garapena eta bueno, horretan guztian eraginen zuela. Hala e, egindu urtetan ETB berekin, hala egin urtetan Euskal Herri Irratiarekin eta zorionez e, esi horiek horren gainditual izan ditugu euskaldunak. Zinezko kurutza da, eh, azkenean, eh, tematuak ziren uh, upenekoak, bazuten helburu bakar bat Euskara, eta Euskal Herriaren uh, ideologia guzi hori haustea, hor uh, edabideak aipatzen ditugu, baina horregire, no, ere izan ziren uh, eskola liburuen zatera, eh, orain heldu zaite burura, etzen izan horrela? Bai, horrelako jazarpenak ba, izan dira, mm -hmm. edarkia aipatu duzu, ez baka, bueno, Euskal, eh, eskola liburuak miatu izan zituzten Euskal Herriaren aipameno oro, ezabatzeko, sedearekin, mm -hmm. eta alakorik e... No egiten zuten e, liburuak e, bazterrean uzteko helburuarekin, baina adibide gehiago jaartzen aldira, konparaziora Pamiela Argitaletxeak Sarrio na Indiaren inguruko erakusketa bat zuen eta horbazen liburu bat e, Euskal Herriaren mapa eta bazuena eta erakusketa hori itxi zuen UPNeko udal laginte taldeak Iruñean edo mm, Iruñeko udal liburutegietan alako batean erabakizuten e, gara eta berria ez Eh, erostea mm -hmm. eh, hau da zentsuratzea beste komunikabide horiek beraz batzuek zenbaitetan diote ezta errazegi eh, ibili dugula erregimen eh, hitza UPNren agintaldia ze eh, ari ginelarik bada pistanda eh, bueno auto autoritario antidemokratiko eta zentsuratzaile asko hartu izan dituztela mm -hmm. eta gaur egungo gobernuarekin adibidez hor duzue bai illa kasu honetan fit edohala jadanik salaketa ez estatuko dute eta fite konponduko da azkenean mm -hmm. espainiaren galde hori bainan xenditzen duzu jo lago aire Nik baietze sanen, okei, aldaketa somatzen ari dela Akaso ez zenbait euskaltza lek Naiko luketena, zenbait euskaltza Lok, naiko genukeen Bezain azkar baina nago horrelakoetan Ez dela perspektiba galdu behar ez da? Eta aldaketaren erakundeek, Nafarroko gobernoak Zeingure kasuan, iruñeko udalak aldaketan Abarmenak ekarri dituztela e, Adibide bat jartze aldera, hainbat aipatu dugu, ez da, Nafarroa iruzatitan Banatzen duen Euskararen lege Onartezin hori, ere Euskalduna Mistoa eta Euskalduna, eta Euskalduna euskaldunean horr eraginik birrintzaileena zen debekatzen zuela lege horrek edo lege hori aitzaki atzat erabiltzen zutela dereidurik ez eskaintzeko sistema hezkuntza sistema publikoan bon bada aurten zorionez eta historial landabizikoz Nafarroa osoan eskaini da deredu publikoan ikasteko aukera hori perspektiba pixka batekin Zalantza izpiri gabe, mugarri historikoa dela, talorpen ikaragarria. De, ikuspegi soziolinguistikoarekin segituz, eh arestian aipatzen nuen, irunerriko aurrek eukitzea sozializazio eredu eta erreferente euskarazkoak ikusentzunezkoetan ezinbestekoa zen eta gabezia ikaragarria zen marrazki bizidunik ezin zuten televistaren bitartez ikusi irunerrian aurrek konparaziora bonba hori ere gainditu dugu e, etb hasi direlarik zabaltzen lurreko telebista digitalaren bitartez beste afera bat honako hau ez dago gion aforroko gobernuari baizik iruñeko udalari, e, iruñean gabezia ikaragarria euki izan dugu... E aurre eskoletan, erra nahi baita, zero eta iru urte arteko hezkuntza tramo horretan, ez da, e, izan ere, mm, iruñeko udalak aspalde zabaldu zituen mm, bi euskarazko aurre eskola iruñeko auzo batean, txantrean, baina horren ondoti beste hainbat zabaldu zituen, orotara emeretz ziren eta horietatik bi besterik ez ziren euskaraz, eta biok e, auzo berean, zeuden beste modu batean esan da e, horre eskaintzen zituzten plazen artean Euskarazkoak uneko amarra ziren eta eskaira e, asko zandia zen, Ezin zen kuantifikatu zutelako aukerarik ematen ereduka autatzeko e, familiei non eskolatuna zituzten haien aurrak. Horain bai dute berrik ezagutu ditu datuak eta kontua da, e, iruñerriko aurren e, gurasoen artean uneko e, berrogeik egiten dutela, e, Euskarazko udal aurreskolaren alde, ezta. Horre eskaintza dagoeneko igo du udalak 124ra eta ikusi beharko da Atozen ikasturteotan, e, nola kudeatzen den kontua baina kontua da. Lehendaizi urte honetan bikoiztu dituzela euskarazko aurreskolak dagoeneko lau dira eta ezpi eta pasagara, gara 10etik 124ra. Aurrera pauso ikaragarri garrantzitsuak dira. Beste adibide bat jartzen alda hezkuntzarekin loturikoa De, eredua urtu nahi zuen UPNeko gobernuak pairen bitartez, bai da ingelesa e, irakasteko, ingeles irakasteko programa, eta orduan ikastetxe berean sartzen zituzten eredu guziak, euskarazkoa, gaztelerazkoa, eta bueno, euskara pikin baduen eredua, ustartzen zuten ingelesarekin e, e, murgiltze eredua apurtzen zuten, euskarari zegoki honez, eta hor demografikoki pisua handiena duten iruñerriko bi auzoetan, guztin txurin eta sarri gurenen hori egiten ari ziren, eta dere gurasoak desesperaturik zeuden. Izan ere, horre ba, patioan ibiltzen ziren, euskaraz ez dakiten aurrak ibiltzen dira, euskaraz ez dakiten aurrekin, baina horretaz gain zaintzaileak batio orduetan eta jantokietan, ba, ez dire euskaldunak eta hor bon, e, urratzen zen hori guziori. Bueno, ba, dagoeneko nafarroko gobernuak banandu ditu e, sarri gurenen bi kastetxeak, batetik gazteleraz dihardutenak ingelesarekin eta bestetik euskaldunak ingelesarekin. Horrek ere, soziolinguistikoki alimaleko garrantzia du. E, itzalak ere badira, ez dire denak argia, komparaziora euskarazko komunikabideoi dagozkigunak, e, dirulaguntzak murriztuko dira aldaketarekin, orain arte eusko jaurlaritzaren gantik jasotzen genituen laguntzak eta bueno, horri, irureun e, mila, irureun da mila euro jasotzen genituen eusko jaurlaritzatik, eta aldaketarekin afarroko gobernuak emanen ditu, ez eusko jaurlaritzak, eta jetxiko gara berreun da, bogi milara gutxi gara berra, eskasi eta murrizketa gara jotan oso gogorra da, eta aserretzeko moduokoa, zalantza izpiri gabe, eta hori ere konpondu beharko da, baina ezin daiteke perspektiba pixka batekin, eta fokoa zabalduz Ba, aurrera pauso, garrantzi historikoa duten, aurrera pausoak ematen ari dirila izkuntzaren ere muan. Hatoz, pentsatzen dutok diruaren aldetik, diru laguntzen aldetik, ere lan bat edo kanpaina edo zerbait eramango duzuela, edo zakit hori pentsatu duzuen edo... Bai, bai, dagoeneko, or, batez ere, tokikomen barruan, elkarturik gauden, euskarazko, erriekin mineko, tokiko komunikabidean artean, dagoeneko itzartu dugu bai, alako erantzun irmo bat matea, mm -hmm. gertatzen ari dena, batez ere komunikatzea, gizarteari, izan ere, bueno, gu susten gaituzten komunitateetan, erritarren artean, badago halako... Irudipen badaldaketarekin gauzak askoz errazago zaizkigula eta eta ez da yes. ala, egiazki, ekonomikoki ez, ba gugu egiaren aitortzeko acaso albuhespena gara badakizu Nafarroko gobernuak eh e, lizentzia emitiko lizentzia emititzeko lizentzia emandigula beingoz eta hori mesanen oke simbolikoki beintzat e, animaleko aurrera pausua ere badela, uhum. eta horrek ekarri digu, ba, publicidad instituzionala, orain arte jasotzen ezkenuena, edo, edo aregeiago, e, dirula laguntza ofizialak ere jasoa alizatea, uhum. eta oksigeno pixka bat eman digu, Baina, lata alatagoziz ere, kontuak egiten hasita ez pentsa gauzak urekasun asko aldatu direnik borgabiltza, parra, gutxi gora beraz ez dugu galdo, ez dugu irabazi, baina gainontzeko Nafarroak euskarazko komunikabide idago kiene, latza da e, bada, sarrerak e, asko murriztu zaizkielako. Uhum. Ados, hori ere ipatzekoazen, e, loturik, azkenean edabide erin, Nafarroan euskal telebista, gelditza galdegin ondotik Espainiako gobernuak askifite konpontu beharlitaiken afera, roan Lakasta Eusskalegia igatiko kazetari gurekin ginuen emil eskeja. Bada besarka handi bat arantza zuri eta beste bana Euskalirratietako kointzuleei. Hiz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantza idedearekin Euskalirratietan. Goiz bediko gomita zuzenean Eusskadatietan. Euskal Moneta Elkartearen bilzaganak gusia iragenen da ustaritzen larun bat untan, Euskoa zarduratzen den Sebas Christi ostira gomita. Galderak egin, goizpe giren Facebook edo Twitteraren bitartez. Eitz eta putseman 50a hortan bukatzen da gaurko bihar, ski uh, da bostak eta silla kartean elkartzen Ostira labaita, orduan itzetaputzekin itzordua, behatziak eta erditan, asteuntako txarena, oberena eta beste guzia entzun gai izanen duzio Eusaiam bezala, eta larun batak atxaldean ere atxaldeko lauetan, eta horretara zenotz ez beti euskalirratiak puntu eus webgunean ere entzungai gai dituzela, kronikak, gomitak eta beste guzia, seiak euskalirratietan.